بسم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ايها الاخوه المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya mamkizi mazuri ya Islam tahiyatan na Maudhui yetu ya kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina yake matukufu na sifa zake au kwa namna nyingine niseme kuzifahamu athari nzuri zinazopatikana katika kuyajua na kuyatambua majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunaanza jina la pili ar Au sifa hii ya arrahman rahman maana yake ni neno au ni jina linamaanisha kwamba Allah Jalla wa Ala ni mwingi wa rehma Ismun yadullu ala anna Allah Azza wa Jall mustaghnin bi-thatihi an sa'iri Arrahman, jina hili ni jina linajulisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amejitosheleza amejitosheleza, simuhitaji kwa yoyote katika viumbe wake wa hum muftaqiruna ilayhi bid sisi au viumbe wote wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya ulazima yarjuuna rahmatahu wa yakhafuna viumbe wote wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala tunataraji radhi na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na tunaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala hivyo muumini muislam pale anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala akamuita kwa jina hili taghmuruhu sahaibu rahma anahisi kwamba amefunikwa na wingu la rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ukisema ya rahman ewe mwingi wa huruma ewe mwingi wa rahma neno hili au jina hili ukilitaja ukamuita Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina hili unahisi kabisa kwamba uko pamoja na Allah fala tajin nafsaka bima'salin anhu wa izi ukajikuta kwamba wewe uko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala bali unaikuta nafsi yako inakusukuma kuwa na shauq na shagaf ila tikrari hadha al ismi fi ad-du'a rudia, rudia jina hili katika maombi ya Rahman Allahumma ya Rahman unapolitaja jina hili nafsi inasuhuzika unatamani una ulirudie mara baada ya mara nyingine kwa hiyo kila pale unapolitaja jina hili arrahman ukilielewa maana yake ina maana unapata kutambua unapata ladha ambayo huwezi kaikuta katika jina lingine miongoni mwa majina ya Allah matukufu ndugu zangu katika iman min khasaisa hadha alism katika mambo ambayo yanalipambanua jina hili na majina mengine miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala annahu la yajuzu li ahadin an yulqiba bihi Jina hili la Arrahman ni jina ambalo haijuzu kwa yeyote kujipachika jina hili. Akasema kwa mfano Anarrahman. Kwamba mimi ni mwingi wa huruma. Hii ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Bali e, anaweza mtu na kama tunavyoona katika hali ya kawaida tunayatumia majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini uweze ukajiita Alhalim. Arrahim Arrahman Alkarim la haya majina ni majina ya Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake ni sifa mahsusi za Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake Allah tبارك وتعالى ndani ya Qur'an sajjala Allah jalla wa ala Allah jalla wa ala ameturekodia amesajili ndani ya Qur'ani jina hili tukufu la Allah Subhanahu wa ta'ala E, na katurekodi tukio la hata na mkanusha Allah subhanahu wa ta'ala wanajaribu kulikataa na hili kwa kufahamu uzito wake thamani yake na kwamba mje anapolitambua na kulitaja maana yake anakiri kwamba yeye ni muhtajun muftakirun ila Allah sasa wale waliojaribu kujikweza na kukataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala wakalikataji na arrahman Ndiyo Allah tabaarak wa ta'ala ndani ya Qur'an wa idha qila lahum usjudu lirahman qalu wa man anasjudu lima ta'muruna ta wazadahum nufura wa idha qila lahum nabid walipoambiwa pale wanapoambiwa usjudu lirahman msjudiyeni mnyenyekeni mwelekeeni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katika majina yake na sifa zake ni arrahman mwingi wa huruma mustagni an khalqih wal muhtajuna ilayh katika sifa zake yeye amejitosha hahitaji yoyote katika waja wake lakini viumbe wake wote wanamhitaji qalu wanasema bilisanihim kwa ndimi zao alsinatihim. lakini nyoyo zinatambua hiki wanachokikanusha kwa ndimi zao qalu wanasema mustankirin wam arrahman ni nani huyo unamkusudia Ar-Rahman? Ana sjudu Wanamwambia Mtume swalla kat wa katika lugha ya inad, hivi tumsjudie huyo anayetwaamrisha sisi kumsjudia ambaye umemwita arrahman rahman Haya maneno yanatajwa katika ndimi lakini nyewe zinatambua juu ya sifa hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dio Allah Tabarak wa Ta'ala akamliwaza akam mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katika surati rad aka utuliza moyo wake mtume sallallahu alayhi sallama pale alipomwambia kadhalika arsalnaka fi umma kama hivyo tumekutuma we Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika umma kad khalat min qabliha umamun zimepita kabla ya nyumati, umati wako zimepita nyumati nyingine litatlu alayhim au auhayna ilayka tumekutuma ili ukawasomee haya ambayo tunakupa kama wahai, ukawasomee hii Qur'an wa hum yakfuruna birrahman lakini wao wanamkataa na kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala mbae katika sifa zake za pekee yeye ni arrahman na hii sifa ya arrahman itazame katika uwenyeji wake jinsi lilivyo vienea viumbe vyake zote Allah subhanahu wa ta'ala hata hao wanaosema wama arrahman bado Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake arrahman imewafunika kwa sababu wanaokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala wanao zikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bado Allah Tabarak wa Taala amewafunika na rehema zake, anaendelea kuwaruzuku wanaogelea wana katika neema nyingi za Allah Subhanahu wa Taala amzi la tuaddu wala tuhsa. Kwa hiyo Mtume Sa الله akapewa majawabu na Allah. Allah akamliwaza kwa kumpatia majawabu ya lile swali lao wa akamwambia Allah Tabarak wa Taala anamwambia Mtume kul huwa rabbi. Kuambie huyo ar ndiye bwana wangu mlezi wangu la ilaha illahu hakuna muabudiwa mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu peke yake allah al e, alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata wake yeye allah subhanahu wa ta'ala ndipo pahala pa kurejea na nimemtegemea yeye allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman waliadhamat hadha al na kwa utukufu wa jina hili arrahman wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabih alaziz Allah ameisifu nafsi yake amejisifu mwenyewe Allah kwa jina hili tukufu la Arrahman katika kitabu kitukufu liddalalati ala al-kibriya wal-haiba wal sultan wal tadbir jina hili Arrahman linawakilisha sifa hizi al-kibriya sifa ya kibri kwa Allah ni utukufu wal-haiba kwamba Allah ni mwenye kutisha wasultan Allah ni mwenye mamlaka na tadbir. Allah ndiye mwenye kuendesha mambo ya waja wake yote. Ar-Rahman 'ala al-'arshi stawa. Allah mwingi wa rehma juu ya arshi yake amestawi Allah tبارك وتعالى. Na lau kama angelisema Allah subhanahu wa ta'ala Allahu 'ala al-'arshi stawa, ma kana fi dhalika ان جل توسع ان غير يكون اكو عبا لكن اكتاز الرحمن لماذا يشعر بأن الله عز وجل قد استوى على العرش استواء يليق بذاته لا نعلمه فكان استواءه عليه مصدر رحمة يطمع فيها من امن به وعرفه بنعوته الكمالية سماء Allah tabaaraka wa ta'ala alipojisifu kwa sifa hii ya rahma akajiita arrahman. rahman ala al-arshi stawa sifa hii au utajehuwa Allah subhanahu wa ta'ala unatupa ishara unatupa hisia unatuashiria kwamba Allah jalla wa'ala amestawi juu ya arshi yake ustawi ambako kunalingana na utukufu wake ambako sisi wanadamu hatujui kaifia yake hatujui namna yake kwa ikawa uwepo wake wa Allah juu ya arshi Masdaru rahma ni chanzo cha rehma na huruma kwa viumbe wote yatuma fiha ni rehma ambazo anazitaraji kila mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na akamjua Allah kwa sifa zake zilizo kuwa kamilifu qala ulama'u tafsir wanawazuoni wa elimu ya tafsiri ya Qur'ani wanasema lafdhul jalala yush'iru bil jalali wal mahaaba, hii laful jalal allah ni jambo au ni neno ambalo linatoa tafsiri ya utukufu wa allah subhanahu wa taala na kuogopewa na kutisha Walrahman na hi arrahman sifa hii yush'iru bisururi walhubur akilitaja mtu arrahman anahisi furaha anahisi amani wayabathu finafusil amal waraja arrahman ni jina ambalo linapotajwa linatoa tafsiri ya amani na matumaini katika nafsi wayatrud anha shabahu alyaasi walqanut lakini ukitaja arrahman jina hili la allah linaondoa kabisa ile sura ya kukata tamaa na rehma za allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman lau kama tukifatilia ndani ya kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala tunakuta kwamba allah tabaraka wa ta'ala Iza arada an yukhifa ibadahu anapotaka kututisha sisi waja wake liyartadiu wa anghayih ili waweze kukoma wanadamu kutoka katika upotovu wao kutoka katika maasi abbara bi jalala Allah anatumia lafdhil jalala Allah kama ilivyokuja katika surati al anasema Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minun hakika si vinginevyo wa isipokuwa waamini wa kweli alladhina idha dhukirallahu Ni wale ambao pindi anapotajwa Allah akusema idha dhukirur rahman kwa nini kwa sababu makam ni makamu atakhwif ni pahala au Allah anataja akikusudia kuwahofisha waja wake watoke katika upotevu warudi katika njia ya sawa akasema alladhina idha Allah ni wale ambao pindi anapotajwa Allah wajlat qulubuhum Jina hili la utukufu na ukamilifu wa Allah Jalla Wala wa linatia hofu katika nyoyo za waja wake wa idha tuliya taalehim ayatuhu na pindi wanaposomewa aya zake zadatuhum imana zinaongezea iman lakini Allah Jalla Wala wa idha arada an yudnia ibadahu min hadrat qudsihi anapotaka kuwaweka karibu waja wake na wa utukufu wake wayutihum ma'dhimar rajaa fi rahmatihi na Allah anapokusudia kutupa Matumaini makubwa katika rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala abara bismirrahman Allah anajitambulisha na kueleza kwa kutumia jina Arrahman kama ilivyokuja katika surati Maryam إن ladhina amanu wa amilussalihat sayaj'alu lahumurrahmanu wuddan ay hubban wa qurbam fid dunya wal akhirah wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha kwa mujibu wa imani zao wakatenda matendo mazuri yanayomridisha Allah Sayaji lahumur rahman wuddah Allah jalla wa ala tawapa mapenzi na kuwaweka karibu yake hapa duniani na hii imekuja katika sahih bukhari na katika Sunan na nyinginezo vitabu vya ahadiith kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna allaha hakika Allah mtukufu idha ahabba 'abdan nada Jibril Allah anampenda mja wake kwa sababu ya imani yake kwa sababu ya matendo yake mema huwa anamuita Jibril anamwambia inni uhibbu fulana fahibbuhu ewe Jibril mimi nampenda fulani na wewe mpende fa hu Jibril thumma yunadi ahla samaa. jibrili Jibril anampenda mja wa Allah huyu kisha Jibril anatangaza kule mbinguni inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu hakika Allah anampenda fulani nanyi mpendeni fa yuhibbuhu ahl ثم يوضع له القبول في الارض Anapendwa mbinguni na hapa ardhini anapendwa na wajawema wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo arrahman ni jina ambalo linaonyesha mapenzi linaonyesha ukaribu linampa mtu shauku ya kulirudia rudia na kuona huruma na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman katika jina hili kwa leo nitaishia hapa wakati nalitaja nimesema Arrahmanur Rahim insha Allah tبارك وتعالى katika halaka nyingine tutakuja kuanza hii Arrahim ma maana na ma, wa ma uhusiano wake na isim ilawali mpaka hapo tutakapokutana katika halaka nyingine wabillahi tawfiq wasalamu alaykum wa